Da, rată, nu e clar că piticile cenușii Sunt planete orfane Săracele de ele, după ce că erau orfane Erau și pitice și mai multe erau uh, și cenușii Sunt confundate cu Sunt piticii. confundate însă Suntem siguri că o planetă orfană Pe care o vom plânge împreună cu prietenul nostru Doctorul în fizică Cristian Presoră De la Philippe Research, Eindhoven, Olanda Este SIMP 0136 Și că este o planetă orfană Și nu da, e pitică cenușie Nu e pitică cenușie, e orfan, orfan Cristi, bine ai revenit alături de noi. Să Bună ziua, bine v-am găsit. Ai fost impresionat, înțeleg, de această planetă orfană. Uh, da, în general de planete orfane. Se stimulează <laughs> că există de două ori mai multe planete orfane în Univers un decât stele. Ei, iar cum e posibil putea... așa ceva? Da, unii ar putea. Unii spun că să există chiar de mii de ori mai multe planete orfane în nivel de chestiale. Bine, revin, noi, revin cu întrebarea. Cum e posibil așa ceva? Noi, sistemul solar, n-am putea adopta câteva planete orfane? Da, da. O propunere pentru Parlamentul României. <laughs> Parlamentul European, Parlamentul Mondial, nu știu. Ba, nu, nu, că intrăm în alte discuții. Ce se întâmplă, Corina? Este normal să avem planete orfane dacă ne uităm la cum se formează stelele. Uh, pentru ca stele să se formeze, este nevoie de o masă mare de hidrogen care după aceea să condenseze, să formeze o sferă și să înceapă un proces de fuziune, să devină o stea. Ori concentrații mari de hidrogen nu sunt peste tot, în unele zone concentrația este mai mică și atunci uh, hidrogenul se adună, se formează o sferă, însă nu este suficient de puternic sau nu este suficient de mult ca să înceapă procesul de fuziune. Și în cazul ăsta există două situații. Poate să înceapă procesul de fuziune a, al, uh, al unui, uh, unui atom care se numește deuteriu, care este un izotop de hidrogen. Procesul de fuziune durează puțin și după aceea se oprește. Atunci avem de a face cu o pitică cenușie, o stea care e o stea ratată. Nu poate să se dezvolte și să strălcească ca o stea normală. Dacă concentrația este chiar mai mică, atunci uh, nici nu mai începe procesul de fuziune avem pe undeva prin Univers așa numitele planete orfane. Da, foarte interesantă explicația. Bun, înseamnă că nu avem ce face, adică ce putem face în situația asta? Nimic? Nimic. Deși mai există un mecanism de, plan de formare a planetelor orfane care are de-a face cu începutul formării așa numitelui disc protoplanetare în jurul stelor obișnuite. Adică să spunem, în, la, dacă luăm sistemul nostru solar, la început Atunci când s-au format planetele, datorită dinamicii dintre ele, unele dintre ele au scăpat în spațiu uh, interstelar. Și acelea sunt planete, uh, planete orfane. Pe acestea, cine știe, poate că putem să le vizităm. Ea trebuie să fie mai aproape de noi. Bun, dincolo de faptul că sunt așa, mă rog, înduioșabile, să spunem, ne înduioșează și ne uităm la ele cu alți ochi, poate. Uh, ele prezintă și un, uh, cum să spun, un, uh, un potențial uh, de explorare serios? Adică că planetele uh, interstelare chiar sunt foarte departe. Deci la ora actuală nu cred că se pune problema de a le exploata. Să exploatăm noi planetele care sunt în jurul Pământului sau sateliților. Dar prezintă un interes la modul științific. Uh, de ce prezintă un interes? Uh, ce se întâmplă? Planetele astea orfane sunt foarte departe de stele. Sunt cumva în întunecimea spațiului. Și din cauza asta sunt și foarte reci, în general. Uh, unele dintre ele, atenție ar putea însă să aibă nucleul radioactiv și atunci să se încălzească pe interior. Dacă se încălzește pe interior și formează la un moment dat atmosfera, ei poate să păstreze atmosfera caldă. Și sunt unii recetători care spun că pe unele dintre aceste planete, pentru că atmosfera este călduță, există oceane de apă, există izvoare geotermale. Iar în jurul lor, cine știe, ne putem imagina că poate apărea chiar viața. Păi pentru și ei, că, se, în ei în se bazează cate... pe ce? Câtă vreme ele nu pot fi studiate mai în detaliu? Ei se bazează în general doar pe măsurători spectroscopice, pentru că uh, planeta, dacă, dacă este puțin caldă, emite lumină în infraroșu Și uh, cu ajutorul luminii uh, infraroșii putem să vedem atmosfera planetei, sau să spun puțin din culoarea atmosferei planetei. Și putem să studiem chiar dinamica atmosferei. La ora actuală, acestea sunt, practic, singurele măsurători ale planetelor orfane. Dar, în cazul de față, deci chiar planeta orfană de care vorbim, s-a observat o dinamică atmosferei. Deci s-a observat că atmosfera nu este statică, ea se schimbă în timp. Există o dinamică a ei, deci devin interesante din punct de vedere științific. Deci prin asta e interesantă SIMP 0136, pentru că are o atmosferă dinamică și a fost și observată. Da, și a fost și observată, exact. La început ea a fost confundată cu o pitică cenușie, a fost măsurată, însă în timp s-au dat seama, cercetătorii s-au dat seama că e vorba de o planetă orfană, dar măsurătorile există și dinamica atmosferei probabil că va fi reinterpretată. Și încă o dată, dinamica da. asta atmosferei ce indicii ne oferă, sau mă rog, oferă pentru cercetătorii? Păi, în principiu, ei poate să-și vedeți ce modelele, cum apare o planetă orfană, cum evoluează în timp, Și dacă, într-adevăr, poate să aibă o oceane de apă lichidă și atunci, cine știe, poate că mai târziu și viață. Este, cum să zic așa, o, o testare a modelelor care există. Pe de altă parte, să nu uităm, Corina, dacă sunt așa de multe, dacă sunt nu numai de două ori mai multe decât toate cele de universitate, de mii de ori mai multe, cum să zic eu, eu cum ai spus la început, Dan, o, o grădină mare de tot plină de orfani, sau cam așa ce ai spus. Da, păi... Un orfelinat la dimensiuni cosmice Eu am spus chestia asta Eu n-am spus nimic la început Acum îndrăznesc să spun ceva Și anume că sunt înduieșat De simp 0136 Cu atmosfera ei dinamică cu tot Și aștept să vedem Dacă este călduță Și dacă această căldură Înseamnă ceva Acum, sigur că e complicat, 100 de ani lumină, e o imensitate pentru noi, dar iată, pentru aparatură nu și se pot observa lucruri surprinzătoare. Poate vor putea fi trimise misiuni speciale pentru studierea, mă rog, acestei planete, nu știu dacă neapărat în mod special pentru ea, dar așa, în general, pentru a le studia pe aceste planete da, orfane. Deci, după părerea mea, este pur și simplu un izvor de surprize. Toate aceste planete orfane reprezintă un izvor de surprize pentru că vom putea descoperi lucruri la care nu ne așteptăm. Și asta nu pentru că ești tu atât de optimist și de pasionat de știință, nu? Sau cum? Uh, și? Da, poate că există și un sentiment de, cum să zic eu, de a pleca dincolo de sistemul nostru solar. Așteptăm înființarea Organizației Mondiale a Sănătății Cosmice, care să ia în grijă și planetele orfane, chiar și pe piticile mici și cenușii, astfel încât să nu se mai simte singure în univers. Dar chiar piticile cenușii, dacă toți suntem aici, ele nu sunt deloc de interes pentru voi oamenii de știință? Sunt de interes numai pentru a-și explica modelele stelare, cum evoluează modelele stelare. Eu știu, poate că pe viitor Acum, dacă vrei să mă provoci Poți să mă provoci, cine știe Dacă ne gândim la tehnologie extraterestre Poate pe o pitică cenușie Poți să o faci mai târziu O nouă stea Dacă reușești ca să repornești motorul intern de fuziune O poți face o stea Dar vorbim deja de science fiction Am înțeles că e spre și pe ediuni. Da, ca să închidem ciclu Uite, ca să închidem cercul pornit acum cu tine Cu, cu visarea Mulțumim mult de tot cu plăcere. Mulțumim foarte mult, Cristian, presură pe săptămâna viitoare, când cine știe ce vom... până când cine știe ce vom mai descoperi. Între timp, da, stai, dacă mai pot sta două minute. Între timp da. noi am spus, dar hai să mai reamintim o dată, se pare că LIGO a detectat iar niște, a treia oară, niște unde gravitaționale. Voi de ajuns ca să, ca să aveți confirmarea că, într-adevăr, ele există? Da, bineînțeles că este de ajuns. Ce s-a întâmplat? Exista voci critique, dar în comunitatea ele nu au fost luate în calcul, pentru că deja primele măsurători erau foarte serioase. Adică un fizician recunoștea că nu puteai să ai o eroare experimentală sau o întâmplare. Însă voi din afara a fizicienilor erau critice. Bine, ai doar o singură măsurătoare, arată mai multe. A apărut a doua, acum a apărut și a treia. Deci este un pas care nu mai poate mai fi, cum să zic eu, controversat. Este un pas. E din trei surse, e om, deci e credibil E verificat E verificat, da, da, da Și fizicienii urmează să interpreteze datele respective Să vadă ce se află la baza semnalului Asta e cu adevărat o mare descoperire Și deschide niște posibilități de cercetare Practic infinite da. Deschide pentru că vorbim de astronomie gravitațională Da, o să vorbim o, Poate o să mai vorbim și despre asta În orice caz, încă o dată îți mulțumim Uh, pentru astăzi și ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere. La revedere, la revedere. Cristian doctor în fizică, cercetător la Philips Research Eindhoven, Olanda.